Haizo, bamen naiz, irungoa naiz, e, berrogeetala urte ditut e, eta irukiak ditut, zemeak dira. Bos urte bete dituzte joan den hilabetean eta akademia batean lan egiten dut ondarribin. ingelesa ematen, orain bajan nago eta bueno, emendik gutxira ziko naiz lanean. Aurten saiatuko naiz ega edo... Habe iru ateratzen eta, bueno, gain ditzen, edo horrela. Eta, mamen, zuk zen bat urte da ramatzazu euskara ikasten? Gutxi gora bera, bederatzi urte. Hasi nintzen udal euskaltegian eta gero etorri nintzen ona. Eta, ja, hemen darama e, la urte. Eta gero, zure gurnoekotasunean piskalantzeko aukera duzu edo euskaltegian bakarrik. E, euskaltegian eta gero batzutan, guraso batzuekin akademian, bai. Da, bueno, euskera egiten du haiekin. Orduan, eh, sagenezake helburu ez dela soilik titulu ateratzea, ez? Gero azken finean egunerokotasunerako trebatu nahi duzu. Bueno, el da, ber, komunikatze, e, komunikatzea jendearekin eta gero, bueno, a ver, ez du ega behar, baina bueno, badazpada saiatuko naiz. Aurre <risa> egun gero ta gero ta gauza gehiago euki hobe, ez? <risa> Azkenean, hori da, bai, bai. Delkara! Ego, e, nerea naiz, hirungoa naiz, bera ogeita bat urte ditut eta bizimea laba ditut e, adur hamar urtekoa eta maider zazpi urtekoa. E, lanean e, jankelan ibiltzen naiz, d aurrekin eta bueno, oen dela gutxia zin naiz eta gustola. Zu komentatu zulen Euskera zure amaizkuntza dela, txikitatik hitz egiten zenuela Euskeraz? Bai, gu etxean ba beti Euskeraz. Ata Euskalduna, ama ere bai, eta, bueno, eta familia guztia. Orduan Euskalte gira, zeh elbururekin eta hortz ezera? Euskuntza, hobeto esagutzeko, egiten ditugun akatzak, Euskaldun zarrak, musuzentzeko <laughs> eta, bueno, aberazteko pixka bat. Eta bueno, baita gustatuko litzai ba, ega edo edorrelako zerbait eukitzea. Zure familiarekin euskaraz hitz egiten duzu baitare ere ba, etxean? aurrekin bai. Gero zenarekin, bueno, ba segunta se gausak. Eh, Maia pizkaba ba, ba dauka. Orduan berak aur, aurrekin bai, saiatzen da, bine honbre, jan mutiakin gehiago jotzen dute erderara. Eta bueno, gero nere amakin eta aitakin bai, eta aizpakin, batekin gehiago, bestekin gutxigo eta nahiakin ere bai. Bueno, eta jo ta hori noski, bai, bai, bai, talen guzukin ere. Haur txikiekin erresago egiten da euskara, bueno, ez euskara ditzak egiten edo. Bai, beti, beti erraxagoa, bai. bai, ez badire oso komplikatuak eta horrela, ba... bueno, bronka gutazteko ere batzutan erdela erajutzen dugu. <risa> bai. Bueno, ni amaia naiz, e, hogeita sei urte ditut, e, irungoa naiz, eta, bueno, e... Naiko nuke egal hortzea, zen bueno, aurrez guntza ikasi dut eta bueno, lanerako behar dut. Dula zematu urte bukatu zen nun karrera? E, Zehen goi maiako zikla, baina bukatu nuen orain dela bi urte. Eta lanera ibilizera bilizara ordu ezkeraztik? naiz bueno, nahiz, umeak zaintzen eta horrela, baina lana, lana, fijo-fijo ez. <laughs> baina, bueno, horendik badago denbora. <laughs> Eta euskera, eguneroko erabiltzeko aukera duzu? Mm, batzuekin, lagunekin, bai, baina etxean eta hori ez. Kasketak, astelera egin dituzu edo euskeraz baita ere? Txikioan nintzenean euskeraz eta gero ba, erderaz egin dituen. Ordoan zaiagoa da ez, orain berriro euskerara pasatzea zure eguneroko hori lagunekin eta zaileko egiten da ez, oitura ba, duzu erderaz hitz egiteko. Bai, normalean beti ba, erdera, erderaz saiada aldatzea pizkaten. Bueno, saiatzen gera <laughs> batzuetan eta zaintzen ibilizaren dizaren aurro hokiekin adibidez, umeekin euskeraz beti, ezakitu. Ateratzen zai beraiekin euskeraz. Orden <laughs> baduzu praktikan jartzeko aukera, ez? Errexe, bueno, errexa errexagoa. Bai. <laughs> Kaixo, eh Miren naiz Berrogeta mailu urte ditut, ez naiz irungoa, baina hemen bizi naiz bueno, duela hogeita piko urte. Eta bueno, lan egiten du enpresa ondoribbiko enpresa bat, batean, eta lan egiten du adimen murriztuekin. eta bueno, hasi nintzen euskara ikasten batez ere ondo mintsatztzeko. <laughs> baina, bueno, badakit asko kostatzen zaidala eta saiatzen naiz. Bueno, gerota gehiago hitz egite. Apaixo, Oyananait 25 urte ditut. Euskaltegian lengu urtean hasi az, nintzen. Nire asmoa bebia ateratzea da, baina bueno, Saiatuko naiz ere ba behirua edo ega ateratzea, ta ber ser ger, gertatzen da. Zok esan duzu no? erizaintza ikasi zenula, eh? Bai. Eta gogoa duzu lanean hasteko erizaintza moduan? Bai, bueno, orain oposaketak daude, orduan ba, oposaketak prestatzen a, e, nago, ta ber abenduandira. Habe, zer gertatzen den. Eta gero, hau ez dugu, gato. <risa> gero, zuke, esan duzu baita ere, zure mutiak euskera hitz egiten nola, ez? Bai, bai. Eta berekin euskera zitze egiteko aukerari? Bai, aukerat dakat, oituradat dakat, erdela zitze egitea dena, baina, bueno, zaiatuko sai, nahi zenbendik aurrera pixka bat ba, euskera berarekin lantzen zenta hori, eta berau aldatzen den, eta nire euskera hobetzen dudan. <risa> Kaixo egunon nire izena Noelia da, eta e, bueno, ba, duela gutxi gora bera lagurte azinaiz e, Euskaltegi etan ba, Euskara ikasten, eta nire lehenengo asmoa da ba, Euskera ondo ikastea, eta ikasiz gero ba, e, azerketa batera izena ematea, hau da, e, al badut Abe Iruko azerketara joango naiz, eta, bueno, eta txaietuko naiz, ba, gainditzen, klaro, noski. Dura la urte euskaltegietan nazi zinela esan duzu, baina oso euskara maila ona duzu. Txikitan edo euskara erabiltzen zenuen. Ni txikitan e, behar eduan ikasi nintzen amala urtera arte. E, gero batxiergoa egin nuen <coughs> e, erdaraz, unibertsitatea ere bai, e, unibertsitatean e, euskara tekniko ikasgai bezala hartu nuen, Eta gero masterra e, euskaraz egin zuen. Ordun eduki zen ditun urte de gente igual euskera landu gabe, eh? Bai, uste dut hori izan dela ziurrenik e, akatxan diena. handiena. Uste dut baietz. Gero eh adibidez, ba unibertsitatean ikasten ari nintzenean pisuetan eh e, alokatuak eta pizu horietan e, nire Bizuko lagunek, ba, euskaldunak ziren, eta haiekin egiten nuen euskara. Orduan, bono, bai, galdu nuen, baina ez dakit, ze punturaino. Entuten jarraitzen zen nuen ez, orduan hori ez da, astutzen. Eta hitz bai, egiten ere bai, bai, hori bai. Eta lehen esan duzu matematikako irakaslea zarela? Bai, nuskin. Eta zure ikasleek, ze hitz egiten dute? Bueno, denetik dago, e, batzuk egiten dute euskaraz, eta beste batzuk ordea erderaz. Eta ez aukerantzun, segun eta zein hezkuntzatan hitz egiten duen, ba, egiten dute euskaraz sala erderaz. Hobeto ulertzeko moduan eta eh? elburua matematika dira igualez. normalean egin, osa, irakasle puntu, puntutik egin behar beharduzuna da e, lana errasagoa egin. Orduan haiek ba, euskara hitz egiten du badute, bazuk ere bai. Eta iso, mi maia lehen naiz eta hogeita zehi urte ditut, on jarbikoa. Bino, bimila bukatu non no aurroskuntza plaia hondi, eta honeiz, San Josei Kastetxea lan egiten orain arte, eta urte ez dakatelana, eta horregatik apuntatu nahiz onera, ba, bueno, zerbaitatetzeko tituloren bat, eta lanarako ba behar dut titulua. Lehen nahi patu diguzua, aurte klaseak ematen zabiltzala. Bai, bueno, e, txikitatik beti egiten ondantsa ta orain dela urte batzuk hasi mintzen estraskolarrak ematen. Ta oso ondo, aurrekin hori da aurten daka talde txiki bat, lau 5, 6 urtekoak, ta oso ondo, oso ondo, dena kontte. Ta nik ere txikiekin lan egitea gustatzen zaizu orduan, eh, hori kasita gero ta orain lenean jarraitzen baduzu e, Seña Leona. Ba, bai, askenean bai, hori aurrak, ba, take hori bisitasun bat ematen dute. Eta oso ondo, ni moldatzen nahiz oso ondo, no? niko estu gaiatzea. Bueno, ni begonaiz, irungoa naiz, eta irungo ondarribin bizi nahiz aspadetik. Aspadetik e, etortzen nahiz euskate Euska gira, baino sekuda ez da izan nire buru atitu ateratzea. Guztatzen zaiz etortzea, eta nire asmoa da mm, gehien mm, Obetzen idazten ta irakurtzena da. Eh? Bueno, bai, bueno, dana egiten dut irakarde moduan, eh, danbideko ikastaroetan, tetortzen naiz euskaltegia honi tarteka, eh, nere bisitzaren baldintzaren arabera, eh. Hasu duzu euskerak alean ikasi zenuela, ez? Aspaldit ni da, noen soladuzentan ikasi nuen, eh. Baino galian orduan, gero tokatu sai talfabetatzea. <risa> Eta zer da erreixagoa? Ozko euskara ikastea eta ulertzen astea edo idatzizko arauak eta ezagutzea? Baldin badago kadian, baldin txan da mm, ikastea kadian, bai. Erreixagoa orduan hau, zez? Bai, niretzako bai. Baten txako estaki da, niretzako bai. Euskara gero dituen arau guziekin eta biedenago goratu. Bai, oida. Gainera batxuetan... E, Ez duzu ikusten, ikusten bat duzu gauza bat igual, digunetan, joaten zera kaderata desberdinga, justo eta hor egin behar desu konponketak, eh, dena, dotxeko da. Hala ere, lehenok omentatu duzu zuzuk, bizkaiera pixka kontrolatzen duzula la ez? Bueno, pixka, bueno, aditzak, hori, pues, dotxuta, enbantzuta eh, dako, bai, bai, bai, bai, azken dian, dozta, eta erori jatata, dako bai, bai, aditzak, bai, guntzine, bai, ez agutu, eh, ez dutera bitzen, bai, ez Bai, honetumei. Dabkate arraztasunari mudertzeko. Igual costaldeko se euskeraz bermeo kota oi, igual. Oie que igual, oie que igual. Oie xayago, xayago, xayago. ni